Welkom en al die luisteraars wat ingeskakel is op ons Op Die Horizon program waar ek nieuwe kunstnaars of dan nieuwe liekies aan julle voorstel. Nou ons het laas week het ons een onderhoud gehad met uh, KC, sy is van Benidom in Spanje en uh, nou volgens die terugvoerder het uh, baie goed afgegaan, die luisteraars het oor die algemeen baie beindruk met die uitstekende talent wat Op Die Horizon zit in Inloer en Wanneer hulle binnenkort groot naam in die muziekbedrijf gaan word, uh, kan jy sê dat jy hulle loobaan al sê die begin daar af gevolk het. Nou, ons bedank jylle ook vir die positieve terugvoer, wat ons uh, elke week van jylle ontvang. Dit maak vir ons een voorrecht en een plezier om het vir jylle aan te bied. Nou, uh, ok, sit terug, skop die skoene uit en luister lekker na die vars talent, wat ook die is nie so vars nie, partij is al lang in die bedrijf eh, wat ons vandag vir julle gaan lever, en eh, ek gesels vandag met die baie talentvolle zangeres, wat ook al een gereime tijd in die bedrijf is wat ek toevallig raak geluister het op Facebook, en was onmiddellik so beindrukt met haar dat ek haar gaan opsoek het, en eh, die onderhoud met haar gereel het en om eh, dit aan julle ook voor te stel Uh, ons gast vandag is Lichelle met die verhoog uh, dit ek, ek glo dit is haar verhoog naam en uh, sy is van Pretoria ek dink en uh, goeiemiddag en baie welkom in ons program vandag uh, uh, Lichelle, dank jy dat jy ons kon inpas vandag Goeiemiddag Ludwig, baie baie dankjy vir die geleentheid en um, dit voel of ek in jou sitkamer sit so ek baie opgewonden oor ons geselsie vandag. Alright Nou, uh, ja, ek dink net om vir die luisteraars die idee te geef van die wonderlijke talent wat ons vandag gaan voorstel, kom ons luister onsommer met die intree na uh, een van die coverlikies van uh, Lichelle, uh, uh, wat ek al geluister het en ek hou, uh, ek speel het vir julle, uh, haar weergave van Dana Hoener, ek hou van jou en uh, kom ons luister, hier gaan ek. nie net een prachtige liekie van een van my ginsling sangeresse, dan een wonder nie, maar ook prachtige uh, uh, weergave of aangebied dier Lichelle. Nou uh, uh, ja, nou weet jy ook sommer met wie ons gesels en uh, vanmiddag en ook, hoe kom ons met haar gesels? Nee? En uh, die liekie kom voor in Lichelle sy debietalbum van 2012. Sy is al, al lang bedrijwig in die muziekwereld. Nou is jy maar alle jare van Pretoria en omgeving Lichel, waar het die school en groot geword? Ja, Ludwig, ek kom hier van Pretoria af, ek is hier, ek is eindelijk geboor in Pietersberg in Limpopo, en, en ek het groot geword hier in Pretoria, so dit is maar my my harts land hier Ek het um, nog altyd die muziek gedoen, en soos jy sê in 2012 is die album geloots, en um, ek sing al vir baie jare, maar ek het so klein bykie van die breek gevat, vir so 8 jaar na die album, uh, tot en met last jaar, Juliese kant, toe ek weer die die um, industrie betreed, ek, weet, ek het musickinners gekry, en familie opgesit, en ek het my eigen bezigheid begin, maar die liefde vir my siek, Blij daar en um, ek en my man deel dat hy is een baie bekende klankingeniering en ons het toe saam weer uh, een nieuwe bezigheid begin wat ons net weer opgetan het en verder gegaan het Showtime Productions en um, daar ek blom weer, dit is my so lekker om weer um, lewe te blaas in die album van my wat al reeds 2012 gelo geloods is, waar, waarop ek net weer van vooraf verlief geraak het nou was jy op school ook daar in Pretoria gewees laarskool en woorskool ek was ja, ek was in laarskool Louis Laipold, my kinders is ook nou daar in laarskool Louis Laipold en ek was in woorskool Centurion, trots, trotse voorie <laughs> is dit wat hulle genoem word <laughs> Ja, dit is die oude hoerschool vir Woerdberg wat die nou verander het na nou, hoerschool. Sinturien okay. toe, maar toe hou die woeries, ja. het die vastge, <laughs> nou vastgeblij. Uh, nou, het jy op uh, school concerte in I-State Fitz, het jy daar opgetreden en deelgeneem? Bislis, ja, ek kan onthou, ek denk my, eerst I-State wat ek gedoen het, wat ek maar is kamerle 7 of 8 jaar oud geweest, en uhm, dit het nog nooit opgehoud daarna nie. Uh, dit is elke jaar maar deel geneem, maar ek het opera um, opleiding gekry, van een jong uit ouderdom af, en dit het maar ontwikkel in, in die uniekheid van my stem. So, uh, in schoolconcerte ook altyd, soos hulle sê, voor in die koor, altyd geniet om uh, soelies te doen, en op die verhoog self te wees. So dit, ja, nog alle jare. Nou, uh, op school het jy in sport deel en is daar enige items waarin jy uitgeblink het? ek het probeer, maar ek denk die jyre maak ons amal verskillend. Uh, ek ga maar eder langs die sportvelde staan en ondersteun as op die sportveld self, ek het my les goed geleer daar. So ek sal ondersteun as die dirigent of op die verhoog self, jy weet my schoolse naam het ek so hoog hou, maar op die sportveld wil ek het vir die ouders wat bykie beter hand-oog-bal koordinatie het. <laughs> nou, waterspan was jy? Was jy rooispan, groonspan, blouspan? Uh, ons het drie spannen gehad, het was die Asterix, Obelix en Getafix Oe, en ek oké. was in, in die geel span, dit was dan nou, Getafix, as ek raag van daar, ja, ja. Uh, ja ons het ook, uh, maar ons het net die kleren gehad, groen, blauw en uh, uh, rooispan, ek was rooispan geweest, nou uh, uh, was daar enige van jou familielere wat ook muzikaal is, of uh, dan bedrijwig was in die muzikwereld het die liefde vir muziek is definitief iets wat in ons aarde um, pomp. Uh, my pa weet ek het geniet om te sing en hy het ook geleentheid gehad in die Trakensberg Steenskoor. Ah. Um, maar my ma is baie lief vir muziek ook maar nooit op, opgetreef. So ek denk ek sal, sê ek is maar die eerste ene wat rechtigst het as beroep benader het of jy weer die passie uitgeleef het daarvoor, maar muziek is, is ons is mal daar oor, jy weet ons al aande om muziek luister en ons partijkies en keiers, uh, hard op alles maar rondom muziek um, so ja, dit is, is die liefde en nou, tyd ons jy groot word jare, wat sy muziek is jy aan blootgestel wat het jy overigens geluister uh, jy weet, by die huis of dan op die langpad en die motor ek moet sê, ek is doodgestel in een weie verscheidenheid van mysiek genre's. Um, ek kan onthou as, as jong kind om in my oma en opa's huis te wees. Want my opa is een vleeneer kaptein en hy het altijd so mooi gelijk in sy uniform. En hy en oma sal graag so nergens uit mekaar grijp een beetje vast danst op een lekkie Frank Sinatra of een mooie um, Aritha Franklin nie weet die type ja, ja, ja sy sterk klassieke musiek. So dit is altijd vir my mooi gewees en my pa het dan nou meer van die 80s gehou, jy weet, so ek was blootgestel aan 'n bietjie meer van The Peshmo, Mode en Modern Talking en ehm jy weet Queen, Queen is groot in ons huis gewees daai tyd. En ehm um, my maalty het ook weer 'n meer van boere musiek gehou en ehm um, eh uh, tog in met en ek uh, het door die karel, daai type goed. So ek denk die verscheidenheid van muziek is, was nog altijd lekker geprikkel en as jong menself het ek door blootstelling um, ook maar geluister na jou Amerikaanse muziek soos tot die, die wat mense die rap, die volledige klots wat hulle doen, soos M&M, jy weet, en um, aan ja. <laughs> nie goed dat mense wel geluister het as mens se jong mens is. Maar ehm uh, my liefde bly maar wat die ek noem dit maar vyf ster musiek. Dit is 'n storieverteller. So ek hou wel van musiek te luister wat ehm um, in my in my geesdes oog een story kan vertel, en ek kan die muziek so onthou, ook, nie met, soos ja. Barbara Streisand, Celine Dion, die type goed is my so mooi, met storylijnen. Ja, nee, eindelijk uh, weet, rap, ek weet nie, ek hou nie van rap nie, nee. maar wat hulle <laughs> sê, wat hulle sê, is re rechtig goed saamgevat, jy weet, hulle kies hulle woorde, baie mooi, en uh, dan, ja. uh, wat van Elvis en die Beatles? Joe, joe. This is ek sien my ouer pa, tyd te Elvis vir gegooi het hom genoem die Bob Dance. So, ek uh, <laughs> uh, is seker daar's mense wat weet hoe vandag nog hom het uh, op die Bob Dance te doen of om, wat weet dans daarop. So, uh, ja, definitief. O, oh, ek kan vir jou lang lijst maak van en dan die niets te goed en um, ook ehm um, toe ek jonger was, soos 'n uh, de priester, 'n um, yeah. water shed, jy weet, daai uh, type goed was net vir my Um, sielsroerend. So ja, ja um, nou wie of wat was het wat jou gemotiveerd het om muziek na te stref as een potentieele beroep? Ek denk, daar was nog altijd ondersteuning gewees um, van my ouders af, op meer as een manier, je weet, om my rond te rai, te betal vir die sanglijse en vir die artistikvist en so. Ek denk, eh, uh, Een muziek as geheel is nie, ek het nie net as een beroep geseen om te sing nie. Ek het waardoor het so n bykie verder vat en daarom het ek een geleentheid geseen as een goeie wat, wat noemensie, soos een events planner koordineerder om so'n bietjie my talente by mekaar te sit, so in 19, ach, in 19, 2013, het ek so'n competitie gelood, so met een van my vernoote, um, waar ons met 21.000 hoerskoelkinners gewaark het, uh, met CLC, Jakaranda, Toyota, om um, met, met, met een paar te van die groot sponsors, jy weet, uh, wat gehelp het om ons dier die proces te vat, en ons het 16 live shows gehoud met al die kinders, ons het, um, hulle ook die um, uh, studio toegevat, hulle self het muziek gaan opneem, en van hulle sing vandag nog, en ongelukkig het ons nie uh, vernieuwing gehad van ons contract met Selcene, hulle, toe, toe besluit hulle gaan maar eerder die shock spons, <laughs> so ons het die, die, die kort eind geknipt, maar, um, ja, dit het, het ons die, die families begin en so aan, so, ek Ek wil amper vir jy sê, die muziek is vir my passie en ek ga nie om te sing en te skryf, maar ek het baie stage productions geskryf, daar ek al as kies is ek my Engels en Afrikaans so meng, is my patieke makkeliker om myself so uit te druk. So dit is vir my lekker om achter die skerms ook te wees en die dat ons nou ook een klank op my listens bezigheid het, is dit vir my so lekker om met kunstenaars te werk, jy weet, en op die verhoogte, hulle te sien en, en die productie in te sit. Het is amper het is baie um, uh, satisfying om te sien hoe die klank, die belichting, die kinste naar die verwicht, die geweer, alles by mykaar kom, en dit maak net een prachtige brengkie. Ja, nou, uh, wat ek wil sê is, jy, jy het uh, baie pokers in die vier, sien ek. Ja, ek meen, jy is, uh, uh, die bakkerij, die bakkerij <laughs> en dan uh, al hierdie dinge ook, wat, wat specifiek is daar als? So, op hierdie stadium, die bakkerij het ek gestig in 2018, so hy is al goed aan die gang, ons maak van trouwkoeken, top by verjaarsdag koeken, cupcakes, donuts al die dinge, die custom die personalized goeie kies, jy weet wat jy maak, specifiek voor bezighede ook, ons doen die koekies met die edible prints op, um, so ek het stel wat vir my werk daar, ons is goed aan die gang, en dan doen ons die showtime productions aan die ander kant, die tweede bezigheid waarmee ons hart op die stadion. My man het ook voltydse werk, so ons doen het maar na ure, um, en dan uh, doen ek baie graag um, uh, ek weet nie of jy bekend is met die Blauwond Theater wat daar in Limwood is nie nou daar, het is al elf jaar aan die gang, so ek is baie trots um, en geëerd om daar um, aanbieder te wees met van die grootste name in Zuid-Afrika wat so te kom om vertoonings te hou en die um, tyk hieraan gee hulle my ook die geleendheid om te open met een paar riekies, en so bou mens my honderlijke verhoudings op, jy weet, en um, ek het een groot passie vir vrouwens en verhoudings, en specifiek in een geestelike richting, um, om met vrouwens te praat oor hoe hulle hulle selfs sien, jy weet, hoe bou jy persoonlikheid en jou karakter, so ek doen graag motiveringsproekies ook, waar ek, besluit het om my ehm um, talente te kombineer weer een soos in die verlede. So ek praat met die dames, ek sing tussen in liedjies sodat ons almal lekker kan huil. En dan ehm um, het ek oulike ehm um, wat hulle kan doen waar ek die bakkery ingebring het waar hulle koekies kan versier om om dit wat ons geleer het uit te beeld in in 'n vorm van 'n kuns, jy weet om om dit so te doen, en man, dan kan ma hulle dit lekker opeet, en <laughs> dit ook so geniet, so, ja, so dit is paar goedjies wat ons aan die gang het, nou, op die stadion, en tis skryf ek ook, jy weet, ek probeer werk in my nieuwe muziek, ek so opgevonden daar oor. Nou, het jy enige muziekopleiding gehad met bladlees, en al die theorieën van muziek, en, ja, jy het genoem van sanglese, maar was het formele sanglese? <laughs> dit was vir mêle sanglese vir, um, ek denk as ek reg omdou, en ek praat onder correctie asjeblief, ek denk as dit is omtreint 18 jaar, wat ek sanglese gehad het, en ek voel dit is nog steeds, jy weet, sangers voetbaltyker, hulle kom op een punt wat hulle daar ook misschien nie meer nodig het nie, maar ek voel dit is nog steeds nodig um, soos wat jy jou lang afstand of kort afstand atlete het, wat nog steeds oefen, al gaan hulle Olympics toe of so, dit is maar een Stem, jou stem is ste jy stemme is 'n speer dit moet jy weet of geoefen bly so ehm um, ek het ongelukkig net sangopleiding gehad ek sou graag wou leer om bykie meer te doen, ek kan so hier en daar drukke op my gitaar doen, wat help my die lekkies kruif, maar, um, ja, my stem is my grootste instrument op hierdie stadium, en uh, dit is die enigste opleiding wat ek gehad het ten opzichte van die mysiek self, die uh, jy, professionele opleiding. Jy sê, jy, jy, jy, jy, ja. jy kan so bykie gitaar speel, is daar enig iets wat jy graag wil speel, enige van die instrumente, wat vir jy die graagste speel? Uhm, So, dit is my moeilik, ek kan vir jou sê wat my ginsteling instrumente is en dit is viola, cellos klavier um, en gitaar, maar van al die sal ek graag um, klavier, vlot wil speel dit is vir my een van die mooiste instrumente die ander, uh, van die kunstenaars, die meeste uh, kies, die ukulele nou weet ek nie, hoekom nie <laughs> Is hy iets, niets in die bedrijf? Ja, dit bedrijf. is nie op die vakantie vibe. <laughs> ja, nou, ja, het jy enige, oh, oké, okay, nee, wacht, uh, ek het daar vir jou gevraag. Kom ons luister na jou eerste uh, muziek, ek het vir jou gevraag om so'n 6 liedjes vir ons te kies, en uh, dan speel ons het so tis en deel. wat is die eerste wat ons na gaan luister Jong, ek het um, gesikkel met hierdie ene, omdat daar een verscheidenheid van muziek is op my album, wat ek self geskryf het. Ek het drie externe skryvers gehad, en ek het twee covers, of of jy weet, um, niet-skeppings, akoestische niet -skeppings. Maar ek het gaan kyk op die stroomplatforms, en ek het die ginstelinge wat die mensen gemiet, het ek besluit om vandag met jou te deel. Okay. So die eerste lied waarna ons gaan luister, um, wat ek gekies het, is een beetje van een dramatische uit een zetting van een geheime liefde, en um, ek het het geskryf so dat er ek hier terug uit die eie ervaring, en dit is wat wat er ek was, en sy naam is To die dood toe, en ek hoop jullie geniet om To die dood toe en jy, ja. jy sê jy het homself geskryf ek het homself geskryf, ja, oké, okay, kom ons luister na hom, To die dood toe hier kom, okay, hier kom uit die dood toe gesing dier Lichelle en daar kan mens duidelik oor die, die uh, wat noem is dit, motiverings drang binnen haar wat uh, uh, uitkom, sy, sy, sy uh, sê daar so, dat sy wil weet wat in jou binneste aangaan, sy wil jou gedakt is, jou hart, sy wil weet dit is die, uh, wat laat een mens stiek en uh, ja, ek glo, dit is iets wat sy um, Uh, gereeld aan dink en wat sy wil uh skep uh 'n haar motiveringsdrang wat sy ook vir ons later van gaan vertel. Right, ons gaan aan met die onderhoud. Oeps. Nou, skryf en toons het jy ek weet jy doen van jou eie liekies en vanwaar kreeg jy inspirasie, het meen, wanneer jy liekies skryf, uh, is daar ander mense wat ook vir jou skryf en is jou liekies, gaan het oor politiek of liefde of uh, persoonlijke ervarings waar oor skryf jy? Ek het gevind uit um, Ek moet my ervarings uitkry, meeste meeste inspirasie um, om die pen op te tel te skryf. Um ek sien uh, nie maar die liefde. Ek skryf graag oor die liefde. Jy weet, ek denk ons kunstenaars, meeste van ons wat skryf oor liefde en uitself ervarings, hy uit, is maar so 'n Uh, geknie is, kan ek het so stel. Je weet, mis moet door hy hartseer gaan of door hy verskrikkelijke liefde, ups and downs, om op een punt te kom waar jy emotioneel dit wat jy voel oor kan dra op pen en papier. Um, ek gebruik wel die inspiratie van ander muziek om die gevoel wat ek krij uh, van die muziek door te bring op my niet-skippings. Uh, muziek is net vir my die universele taal wat jy nie hoef te verstaan nie. Dis iets wat jy voel Nope. So as jy die emosie voel, kan jy dit deertraak op soveel ander likies, wat, wat jy kan sê, dit is vir my, dit herinner my aan hierdie type likie. Nope. Nie noodwendig oor die weisie of die woorde nie, maar oor die emosie wat daar deertraak. Nope. So die inspiratie kom maar dier in my muziek op, en uh, jy sal, as jy na my album luister, sal so jy hoor dat, dit is nie die emosie en gevoel wat recht dier is nie. Al het dit sy eie emosie en Uh, ek wil amper sê, een emotionele kleur wat hy deertra. Uh, uh, kreeg jy ooit dat jy hier so uh, twee uur in die ochend wakker skrik met een melodie in die kop en jy moet om nou net neerpen? Ja, ja, ek het <laughs> in die week wakker geskrik en dan skribbel mens neer en my boek is oorals vol en hootakies en op die ouwe einde van die dag dan besef jy dan, hoe alles mooi by mekaar pas. Want ek het myself al gevind, ek gaan nou sit, ek gaan nou skryf en dan skryf ek drie bladseie vol, en ek voel ek om herens nie, um, ek hou nie dat van om inruimpies te skryf nie, ek skryf wat van my hart afkom, ja. en dan wil ek amper sê, kan mense in jou dus oog sien, hoe, hoe sekere sinne gehighlight word, die dit in deurgetrek word, om dan by mekaar, diekie, en te pas afgeskaafd te word, die bewoording bykie te verander, om die harmonie te skep, waar dit dan die boodskap oordra na buiten toe. Nou, met die schrijf in die wee, wat kom vir jou eeste, die lirike, die ritme, die melodie, of word alles soms so saam saam geskep? Dit is vir my soe, a goeie vraag, want ek denk, elke kinstenar, waarmee ek in aanraking kom, vraag ek die vraag, en dis vir my, my, Dis vir my so mooi om te sien om elke en anders antwoord. Um, per ty is dit die woorde eerste, per ty keer is dit die uh, melodie eerste. Dit is een melodie wat in my kop vast sit al van laatste jaar, uh, oktober, september, daai kant. Ek het dit al opgeneem op my phone, ek het die hele liedjiese melodie, maar ek, ek werk aan die woorde, hy kom net nie vir my dier. En um, dan is dat die ander plekke wat my so makkelijk die, die woorde neerskryf, tot jy een dag toe een specifieke viool, weer, of een cello, of een, weet, en dan besef jy, dit is wat ek werk, dit is wat ek voel, mm. en dit kan ons deertraak, en dan, dan kan mens sit met die liekie en sê, ek wil liekie 1, 2, 3 en 4, drome uit hierdie een, kitaare uit hierdie ene, vioole uit hierdie ene, ek wil dit by mekaar sit, en ek wil op die einde hierdie gevoel oerdra, en dit is hoe ons die meeste van my muziek gedoen het op my album weet, ek het, nou die dag het, ek moet uh, Nia Nelok gesels, en sy het, eh, uh, wel, ek uh, uh, weet nie, sy, sy, sy, sy doen het, uh, sy het likies, wat nie woorde het nie, je weet, uh, sy uh, A en E en u in sy maak aie taal, uh, in die spesieke likie, uh, nou, <laughs> weet nie of uh, ander kunstenaars ook daar die eh, uh, wel, ek, ek moet die gave, ja. die gave heet nie, jy weet. <laughs> ja, oh, dit is vir my wonderlik, en, en sy is met absoluut fantasties met dit wat sy doen, maar dan krijg mens mense wat vir sy, wordie ons trou, hierdie is ons name, en dan vat sy daar een a-liekies wat sy hier ja. in die kop het, en sy kan die woorde so mooi daarin pas, en, en is vir my so mooi om te sien vir die heren, direct dier al werk, dier al muziek, Jesse, sy, um, dus ek moet sê, dit val my nogal nie weet aan oor haar. Sy het wonderlijke talent, die vrou. Ek so sê, uh, dit is uh, vir my, uh, kan sy enige genre, jy kan vaag gee Hansie Slim, mm -hmm. en sê, maak ek, <laughs> en sy sal een hiet maak van hom. Ja. Um, nou, okay, dan in jou mening ook, dan nou, so dat ons so praat, uh, waarna luister die algemene muziek liefhebber? Luister nie na die liriko of meer na die ritme en melodie? Um, wat ek wel opgeleid het dier vir allemaal te vraag, het ek plaat te doen het ook met um, die uh, vervaardiger, die, uh, die kompoene, jy weet, die vervaardiger wat die muziek vir hulle, dan op die ou ene van die dag mix, as het het het so noem. Want baie keer gaan hulle na die, na die type oude toe dan sê dat, jy weet, ek het hierdie hierdie leekie, die, die woorde, die, die emotie wat ek wil hee, en baie um, keer, het sit die producer self met, want kyk, hulle werk met, met lirikes en met koppe, en dan kom alles, is alsof alles niet mooi by mekaar smelt, so, ek dink, het hang af wie jou producer is, het hang af wat type kunstenaard is, en het hang af wat die um, leekie hulle na vore te wil breng, die tyk is al baie duidelijke boodskap, wat oorgedravel word, ons oor wil syng van die bokke, wat moet we op die finals, ons hy moet, hy weet, a beat wees en hy moet een lekker weisje en dan het mis baie goeie richtlijn om te volg, uh, wat ander die kies is, daar op die tyk het ek, ek meer uh, kompleks en dan dan hanteer mens, wat ook al eerst aan jou toe kom, hanteer mens en, en is my mooi gewees om te oor hoe elke kunstenaar die self sê en die voel dat oor Nou, uh, as jy jou self moet klassifiserende genre, wat sê jy sê, wat, wat, wat, uh, wat er uh, deel, dek jy, of is jy, wat je spectrum? Weet jy wat, ek het nou dacht, toe ek toe nou my muziek op die, op die stroom platforms moet sit, was dit een van die grootste uitdagings vir my, omdat ek my album as geheel, uh, moet lys as is, spe spesifieke genre, en dit was my moeilijk geweest ek het op jou einde, elke liedjie apart opgelaai. Ehm um, want ek voel hierdie um, een is dalk bietjie meer ehm 'n sagte blues en hierdie is dalk bietjie meer adult contemporary se salon lu. Ja. Um, en en oor die algemeen is het net Afrikaans pop. Country. Uh, so, uh, dit is my baie moeilijk, Ek dink as mense 'n globale groep jy weet met maak oor Balon, waar mense insit, sal so ek sê dis seker maar adult contemporary. Ja. Nou, ja, uh, uh, Oké, okay, jy sê jy het het studeer, het jy al ooit opera probeer sing? Ek geniet het verskrikkelijk om dit te doen en dit is vir my lekker om muziek te sing en dit is een groot uitdaging van onder andere, jy weet Sarah Brightman, ek doen gereeld van al goed. Uhm, Op ons, eie, Op. Noem, ons eie lelie, Zuid-Afrikaanse lelie, is Gordia um, Bota. So, oh, va, is, is net so prachtig. Ek geniet al muziek beskrikkelijk, ja. ja en sy is net so mooi mens. Nee, uh, so, uh, jy wil daai type muziek geniet ek om te sing. Ek sal nie voel oopra gaan nie, ek voel um, my praal dra baie by, by tot my vermoens en hoe ek opwarm en hoe ek dink oor oor klank in my kop, en my bols, in my keel, hoe ek projekteer, maar op die einde van die dag, denk ek, dit het maar bijgedraad, oor die emiekheid van die type klank, wat ek het. Lek my hier die selfde muzieksmaak as ek, want Corlia is ook een van my groot ganslinge, Nia Nel, en Dana Wooner, en jy weet, Nana Muskoorie, joh, dit is mense die, oh, joh, joh, Ek het net na nou die dag na Namaskurie opgedreed en dit was vir my so eer en vooraf in Emperish Palace en die oomlik op die verhoog was vir my so groot, dat het amper my as in weggeslaan, het jy weet. Um, maar ja, ek stem sal met jou, lyk vir my ons die selfde type oor. <laughs> nou, gedierende jou optreden, sê jy uh, achtergrond orkest of uh, maak jy gebruik van technologie, hierdie, wat noem hulle dit? Uh, backtracks, jou, of backtracks, die klankbank. Ja, ja, Ja. Maar op, op hierdie stadium, ons is nog op die klankbane, um, ek gaan die 27 juli met um, ek een baie intieme sop en sherry, en kachelveer, rooi wijn type vertooning wat ek doen, wat ek so bieke meer vir die mense van myself gaan vertel um, en, en sin, en daar gaan ek dan net ek en een gitaarist op die verhoogd wees, so ons... Is het hy, wat saam met jou die kaar babert, en toe ga ek... Ik sê, is het hy, wat saam met jou Roan? Is het hy, jou gitaarist? Roan? Nee, op die stadium is het nog, ek het nog een of twee besluit, wat is een van die gitaarist het nog beskuitbaarheid, maar ek gaan hulle die saam met my doorbreng. Ongelukkig kan... Maurits nou, loods nie vir my speel nie, hy het my kitaar gedoen, hy weet, alle kitaar werk op my album, maar, um, ja, ons gaan kyk, ons het so paar uh, uh, muzikanten uh, uh, met wie ons werk. Wat het julle in Baberton gaan doen ja, toe jy Samra Irland al gereid het? Baberton? Ja, julle was uh, op pad Baberton. Oeh, dit was jarre terug. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. oeh, oeh. Okay. So met, ja, ja, ja. Ja. Uh, Roan, daar, ja, hy sing ook nie mee, nie meer, maar ja. uh, ons het daar een feest gaan um, doen, ek en hy was twee van die kunstenaars, wat, um, wat op die lijst had om te sing, ja, ja. ja, wat opgetreed. Nou, wat denk jy, in jou mening nou, wat is die hoofdbestanddeel van een suksesvolle sangerse persoonlijkheid, of is selfs dan sy dagelikse program, wat is dit, wat hom maak, wat behals dit? So. Um, ek dink dit is dit is a, dit is een kombinatie van goed, maar ek dink as jy nie self vertrouwe het, en jy self lief het nie, dink ek nie jy gaan ver kan kom nie, jy weet, hierdie in industrie is nie altyd so maanskijn en roos, soos het lyk nie en as, as, ek sê altyd vir my man, oor ek, jy weet as ek nie myself glo nie, wie gaan? <laughs> Want jy um, Jy moet, jy moet van jou muziek hou. Jy moet hou van die persoon wat jy uitsit vir die wereld. Jy moet hou van wat jy sê, jy moet hou van wat jy doen. Dit is een product wat jy lever vir die wereld al buiten. En jy moet hou van die product. Selflove is so belangrijk vir jou syke, jou, emo jou emoties, jou geloof en ook visies, ja. as jy lief is vir jyself in die moen en jyself kyk. Nou, ek krij jy ooit uh, verhoog angst angstvalle, as jy voor mense moet optreef uh, <laughs> en geloof jy dit gemakkeliker ek, word. Ek, ek sal nou nie sê anvalle nie, maar ja, skry maar nog die ou vlinderkie in die magie jonge. Maar dit is nodig, en, uh, dit is nodig nie dit is, dit is nodig, want weet jy, dit beteken net vir my, jy gee om, ja. jy gee om, raai mense, wat nou na jou gaan luister, <laughs> en jy, die drivekraft, soos het ek nou net gesê het, ek lief genoeg vir myself, dat ek wil my naam hoog hou, jy weet, ek wil vir die mense kan wees, hoe hard ek gewerk het, en wie ek is, die my muziek, uh, dit, uh, muziek is my verskrikkelike intieme ding, um, jy leer iemand intiem ken, as jy met hulle sit in gesels, dit is waard met so en as jy muziek luister wat iemand geskryf het self, leer jy een stikkie van hulle hart, jy leer omkend en jy vat het so jou huis toe en dit is my baie al speciaal nou ok, ons is gereed vir jou door die wat gaan ons nou luister en hoe goed, dit sommer sorry, dit is een cbm excuse hallo hallo, dat is hier ja Uh, wat gaan ons nou luister? OK. So, ons gaan nou luister na 'n lied wat ek geskryf het om bloot net te verduidelik Kijk, mans mans en vrouens verskil baie van mekaar en en mans kan nie soveel kleren sien soos vrouwens nie, dit is nou maar net so bewys. <laughs> en die wereld is maar so hard en wit en grijs, tot mens die rechte ware liefde ontmoet het, en dan verander jou visie oor alles. En uh, jy krij een reenboog hart, en jy sien die wereld in duisende kleren. So ek het hier lied geskryf, sy naam is Reenbooghart. Reenbooghart. Wie, ek het uh, ander ehm um Uh, kunstenaar wat ek geïnterview het een dag, man ek kan nou nie dink wie is dit nie, is ook een vrou sy het gesê, sy het die, sy noem het die kurs, uh, sy die kurs oh. dat uh, wanneer sy muziek hoor hoor sy nie die muziek nie, sy sien kleren, jy weet mm. ja sê so, ek haat myself daai jy weet jy kan assosieer met hierdie liedjie gee my 'n blou gevoel of groen of jy kan sien die die die kleure in vir ek, ek ek verstaan presies wat sy sê. <laughs> okay, 'n is dit net reënboog? Reënboog hart. Hart. Okay, wou oh, jy hier, hier gaan nie? laat jy my sien, dit is wanneer jy blij is, dan sien jy in daar die kleer. Nou, ja, uh, elke uh, gevoel het een kleer. En nou, uh, hierdie tempo van die liekie is een bykie vanniger, bykie meer vrolijk en uh, uh, elke kleer het een gevoel en elke gevoel het een kleer. Dis hoe dit maar werk in die leven. En uh, ja, die helder kleere wanneer jy uh, uh, blij is of wanneer jy happy is in technikaller, noem sy dit. Kom ons luister verder naar die uh, onderhoud. Nou, uh, het, uh, so in die begin het ons gepraat oor die estate vids en die type. Is daar enige ander groot competitie soos byvoorbeeld Idols, The Voice, is SS Got Talent, uh, die contract, uh, wat die klas blootstellings het jou al aan deelgeneem? Ja, ek het al in my tijdperk een paar saamcompetities deelgeneem. Ek gaan Jou jok, as ek amal kan noem, ek kan baie van hulle nie onthou nie, maar ek weet, a paar wat uitgestaan het vir my, was, ek het Idols deel geneem, daar was een Afrikaanse Idols op een stadium, wat daar liep Pietersje, was een van die, beoordeelaars ook, ja. en hy die eereling, ek weet nie of jy kan onthou nie, um, ou Talib, ja, wat ongelukkig weggeneem is van ons, maar daarso het ek um, goeie raad gekry en, en ook um, baie ondervinding opgedoen, ek was in die Engelse idols ook dier na paar rondes toe, en um, ek denk ek was dat op 700? ek ja. weet het was nie te ver nie, maar het was goed genoeg vir my, dat het vir my uh, jy weet gemotiveerd het om aan te hou, ja. en uh, ongelukkig het ek nog nie kans gekry om in die contract in te skryf, en jy wil ek graag, uh, hierdie jaar is ongelukkig nie, een contract sy sy nie, um, so ek sal dit laat oorstaan, ek denk hulle gaan volgende jaar weer eindoe, maar ek is rechtvol, ek oefen hard, en ek denk dit is een wonderlijke platform, en ek sal graag ook, jy weet, daarvan mens een gedeendheid kan kry, en skryf, ek kan onthou, ek het as jonger mens, het ek by City Idols geween. Dit was my groot ene, en ek het 10.000 rand geween, ek sal het nooit vergeten, is... en ek is my die mooiste leerboots gaan koop. <laughs> nee, vragies moed, hae ek jou. <laughs> ja, ek het vir my, al geldies, bygesit om vir my, vir my sandweb om die kie bevorder, maar ja, dit was die ene wat ek geween nee. het. Maar ek wil vir jou ook so na, na by ander uh, sangcompetities, hy dacht geluk like, ek het nou laas week by die stem, was ek een van die beoordelaars gewees, en um, ja, dit is wonderlijk om te sien wat sy jong talent daar is, en die sangcompetities wat ons self gedoen het ook, die high school superstar followed by Sal was vir my ook uh, een van die grootste meilpalen in my leven, waar ek dan, toen hy net aanbieder was, maar ek was ook eiernaar, uh, jy weet, saak so het my, my vriend, Tieu Swanepoel, en, um, Ja, dit was, was wonderlik. Dit was my groot eer om dit te doen. En jy sê, hy was net een jaar. Ja, ongelukkig was hy net een jaar. Ons het daar na TV goedkering gekry om op weer uit te saai en ons was so met um, Urban Brew Productions het ons dit um, gevorm en verander, die concept was wonderlik geweest om met die jongtieners te werk en ons het soveel kinders en gesinne sy levens geraak en ons wou dit nationaal vat. En algeweens omstandig hier, ek denk um, Urban Broe het toe in ou gekry en salse toe nie voortgegaan nie en O, dit was vir my hardste tyd in my leven, maar daar uit het daar ook goeie dinge gekom en my eerste my eerste kind was toe nou net die jaar daarna gebore en toets die handen moet ons nou baie vol. Ja, <laughs> die... besig. So, ons het nog net gereh met meer. Jy het net nou iets genoem van die uh, uh, uh, uh sang uh opleiding wat jy het en dat jy glo jy word eltyd beter nou in wat er mate het jou sangtalent oor die jare uh, verander of uh, gloe jy dat jy dit beter sal word met tyd en in die toekomstjare nog meer sal ontwikkel ek, ek gloe um, die technologie is so wonderlik vandag as jy dit moet vergelijk met soveel jaar terug, jou opleiding wat jy gekry het, as my jou sangonderwijser of jou sangonderwijseries. Wel vandag is die platforms beskikbaar vir jou, om deel te word van groepe waar jy video's kan kyk, um, van verskreele maniere, hoe om anders op te warm, hoe om anders klank te skep, hoe om beter te projekteer, hoe om anders, jy weet, um, net oor die algemeen, ander goed te doen met jou stem wat jou soveel dieren vir mens ook maak. Je weet, op die einde van die dag het jy nie net een sang onderwijs nie, maar jy het al die invloede van oorhels af. En um, as jy net ander speel met dit wat jy het, geloof ek, jy kan net ah, verbeter en verbeter. Nou, wanneer denk jy bereid mens jou piek van jou performance? Per, per, per optrede bedoel jy, of soos uh, nee, in jou leeftijd? Uh, in jou leeftijd, dat jy kan sê, ek, jy, leeftijd, ja, ek mm. is nou gemakkelijk en ek is tevrede met wat ek het en hoe ek syng, en jy weet, wanneer is dit die piek? Is dit ooit? Is dit ooit? Ja, ja, ek denk as jy as een kunstenaar, as geheel jyself um, uitleef, voel ek jy bereik jou pik. En dit, dit, dit sien het windig net 1 dag of 2 of 1 maand of so nie. Dit kan een paar jare strak ook om te kan sê, hierdie was soos het hulle dit noem die golden years van my, my looban. Um, as jy een goeie skryver is en jy skryf, jy is een goeie um, Jy weet, jy het een goeie stem en jy sing, jy is een goeie muzikant op klavier uh, en, en jy speel en jy beoefen al die talente wat die heren vir jou gegee het tot hulle maximum en die die vruchte van dit wat jy insit, word gelever, voel ek, dit is jou piek. Jy weet, um, jy kan, jy weet of jy nog meer kan insit of nie en is amper as die, die, die hele prentje by mekaar, uitkom, Je weet, mooie, uh, en jy, jy het in mooi mooie algehele klank vorm, en jy daar hiet na hiet, en die mense geniet jou dan denk ek, jy, jy het jou wil ek anders een klimaks bereik hmm. maar, ek het vandag iets gelees wat vir my baar belangrik is om te sê dat, jy sal nooit succesvol wees en bereik wat jy wil bereik, as jy nie tevrede is en gelukkig is met wat jy nou het nie Is, so maak die beste van wat, waar jy nou is met jou stem, is, en waar jy nou is met jou skrywerk, en, en met jou talent as muzikant, en dan sal jy makkelijker bereik waar jy in jou wil gaan. Jy sê, daar kom die motiveringsspreker nou uit jou uit. <laughs> dit, ja, dit is die raad wat jy vir mense moet gee, en dit is baie, baie uh, toepasselik en baie waar. Nou, het jy, het jy toegang tot een opname studio waar jy kan gesit en rondspeel met klanken? Ek het op die stadium, like my huis, so'n beetje soos een stoerhuis, so'n stoerpak met al die klank en belichting en so aan. So ons het klankwoorde wat ek en my manse neem, dan opstel soms in die huis, wat ons um, recordings by die huis self kan doen. Maar ons het ook soveel vrienden, Uh, wat die faciliteite ook het by hulle huis en by hulle studio's dat het lekker is om te kan weet jy weet jy kan bykie gaan rondspeel um, en ga gauw opnames maak. Hm. en hoe klink dit en kyk waarmee mens kan werk nou dit wat jy daar het by jou huis is dit uh, uh, uh, kwaliteit genoeg vir opnames Nee, dit is meer vir rondspeel. Ons sal, kijk, okay. um, dit is een droom van my, om my eie speelkamer te heem. Ek spot altyd en sê vir my kinders, ek genoek no een dag my speelkamer, en my speel, da, die dier, is baie dierder as hulle speelkamer. Ja, ja. En, uh, maar daar da sal ons nog uitkom. Ons sal, jy weet, ons is nou maar net een jaar jy, terug in die industrie. So mens bouw maar bykie op, en hierdie toerusting is, is nog hulle dier uitstapie. As jy nou weer een sangcompetisie wen in as 10.000 rand verpry, <laughs> dan ga jy nie boots koop nie. <laughs> nie, jy sien nou is een instelling verander een beetje nou het jy, wel ek sien jy die tree op by jokers het uh, jy enige ander permanente venues waar jy gereeld by optree Ja, so ons, um, my type muziek uh, werk nie baie lekker by die, by die crew en die keierplek nie. Al kan ek een keierplek uit die gang kry, ek moet my nie verkeerd verstaan nie. Um, ek geniet meer die theatrale instelling, so um, my, ek hou vertoonings wat ek koarkies verkoop, waar die mense kan kom kyk, en mense maak een aandag van, en um, ons het die mooiste venues in hierdie land, jy weet, uh, so wat wat uit die pad uit gaan, om, om die plekke so mooi te hou en mooi te te kry, en jy het kontant kroo daar, en veilige parkering, en ons bring ons klank in en ons maak net een wonderlijke vertooning uit dit uit, uh, so ons verkoop online karkies, my volgende show is die 27. juli in Centurium, en soos ek gesê het, rooiwein kachel vier, type vibe wat voor ons gaan, en dit gaan um, ek wil jy moet in, in my sit kamer kom sit, en so met my gesels, ek hou daarvan om met my gehoore ook te gesels So, en mykaar leer ken, op die manier. So, om jou vraag te beantwoord, op hierdie stadium het ek nie permanente instellings nie. Ons, um, ons maak ons eie vertoonings, wat past by my muziek, my stem. Jy weet, hoe mens jonger was, ek mens het gedoen via brood en boter. Ja, jy. Maar nou voel ek, my instelling is baie meer, en, en, en my man is nogal erg daarop om, sing wat jy wil sing. Sing wat jou oor hart gelukkig maak en die mense gaan volg. Jy weet het, help nie, jy probeer jyself verander en jou genres verseer in richtings in om mense gelukkig te maak wat in elk geval net sit en pro deelt het terwyl jy sing nie. Yeah. Uh, so dit is my lekker om uh, die theatrale setting te en dis ook ek het geniet so by die blauwe hondtheater. Um, die instelling daar is precies dit, dit is a dinner theater, a sit down dinner theater en dit is die type goed, wat my laat dit. Daar is die type goed wat ek doen en wat ek geniet. Nou het jy al, by enige van die nationale kunstefeeste, en skou en, in, in Zuid-Afrika, het jy al bijgevoen? ek het het al bijgevoon, ja as ek self as kunstenaar ek nou nog nie opgetred daar nie, um, ek denk toe ek jonger was het ek nie dit so erg um, benader nie en uh, nou kan my stopieke meer kyk daarna en meer betrokken raak daarbij. En wat het jy meer geniet van die klomp wat beskikbaar is? Uhm, tjoe, ek kijk, soos ek sê, ek hou van verskillende genre muziek, nie? So, jy krij jou millipop feeste, en jy krij jou, uh, jou kaka en kas, en jy krij, wat was my ginstelling gewees? In die bos was sêke maar my, ja, my so, ginstelling gewees, ek sal dit ek, nooit ek, ek vergeet nie, dit was een wonderlijke, wonderlijke <laughs> naweek gewees, om ek, in die skader te wees, en Ek raak verskrikkelijk emotioneel by sikke um, feeste en, en groot vertoning, soos Afrikaans is groot. Ek wil nie sam met my en my mans, en toe gaan nie, dit is amper half, ons is soos kinders, ons sit heel voor op ons toe, en dan sê ek vir hom, oh, kijk wat sy microfoon nou gebruik, hulle gebruik dit en dit, dan sê ek, kijk hoe baie let cams is daar, en kijk hoe baie dit en kijk hoe baie dat, want ons twee, dit is vir ons in een sweetie van kop. GBF ja. ja. en en mens kyk waar seker ho en kyk waar praat hulle en waar gaan die kunstenaars in en want dit is ehm um, dis maar net hoe ons aan mekaar gesit het. So ehm um, by by bos is my by ver my gunsteling geweest ja. en ek het gehuil al sing mooi uh, jy weet upbeat lekker dansmusiek. Ek huil want ek was so graag op die verhoog. Ja. En nou, ek geniet dit en ek en ek is so bly vir die kunstenaars. Ek's so trots op hulle. <laughs> nou toe ek jy die vraag gevra het het ek gewag vir in die bos om jy weet Uh, ja. 99% van die kunstenaars wat ek vraag, wat er een, het hier die meeste geniet van die uh, SA uh, kunstefeeste en sovoorts. Oh, onmiddellik kom hulle met, in die bos, in die bos, in die bos. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ek dink dis omdat so groot verscheidenheid is van goed dinge om te doen, dis familie vriendelik, um, en hulle scheep net een omgeving vir jou om net jouzelf verskrikkelijk te geniet, um, en dit gaan dit oor die kwaliteit kunstenaars ook, wat mens daar kan sien, hmm. nou, ek weet allemaal het, hierdie nawek op pad toe, hulle moet het geniet, ek is ongelukkig, hierdie jaar nie, daar nie, maar, oe, ek is pa groen. Net nie verheil nie, asjeblief. Nee! <laughs> uh, de, de, de, wanneer jy optred, doen jy ooit coverlikies, of doen jy meestal jy eie, uh, wat tydens jy optredings nee. gebruik word? Nee, ja, ek geniet dit om een cover song te doen. Ek, uh, je weet, vir my... Iemand sê, nou jy dacht, oh, jy mag toch nou net nie uh, Celine Dion sing, of Barbara Streusand, of dit, of dat nie, dan sê ek, weet jy, dis vir my, um, dis hardseer, dat jy so voel, ja. ek voel nou weer, jy weet, as jy een ja. cover song doen, moet jy om een van twee maniere doen, jy moet om of precies, soos die oorspronkelijke een doen, wat er moeilik geweest, Of, jy maak om jou eie, en jy maak om mooi, so dat dit jou type weergave is. Jy weet, en, en ek voel as jy weer, kom het naar oor self-love, vat wat wie jy is, wat jy is, breng jy self dier in oor die liekie, um, en die mense geniet die liekie en uh, saam met jou, so ek geniet het ja. om, om goeders te doen van um, Sinido Conner uh, ek hou van oef jy, ja, ek het een weie verscheid en daar is amper nie een kunstenaar wat ek herhaal al moet ek 5 uh, sets van 45 minute doen nie uh, as ek veel moet noem, gaan al te veel wees uh, maar jy, ek kan persoon, ek, ek is nogal een een voorstander van dit, en dan gooi ik my eie songs ertussen die. Ja, jy weet, betekend wil die mense net in sy gedagte is, wil hy saam sing, en uh, as jy met die oorspronkelijke liekie daar aankom, en uh, uh, jy weet, uh, jy verloor daar jou. Oh. Dis moeilik, uh, ja, dis moeilik, maar ah, ah, dan, jy weet, as ek, ek hou van Annie Lennox ook, mense geniet al verskrikkelijk altyd, lekker ook zeklikies, uh, ach, sê so my net gedaai, daai my siek wat rechtig, ek wil amper sê, nie die, nie die, Uh, rau gereide karaoke muziek nie, ek gaan hou daarvan om al die kies te gaan soek wat jy lang teruggeweer het maar wat net so goed is en wat nie uh, frotgesin is al nie. Nou oké okay. nou wat gaan ons nou luister, vertel my oh, ek hou van um, Police, die, die band Police, jy weet, met, ja. met Sting as hoofsanger En uh, ek het baie van hulle muziek op my lijst gehad, ons nie in die studio was, wat ek wil gebruik het as inspiratie. En die klank van polies, die oomlik as ek hulle naam noem ook, ek hoor gitarre, en ek hoor hierdie droomachtige golf, jy weet wat mens amper ja. so bieke drijf. En ek wil dit deurgebring het op een van die liedjes wat ek skryf het. En ek denk ons het dit raar gekry. Ons het... Um, mooi alles by mekaar gesit, ek en Johan Kelber, wat my komponist wat was, en ons het een lied met die naam van Ek Soek Jou Hier geskryf, uh, het, of ek het ons geskryf, en, en uh, Johan het het so'n goeie werk gedoen om alles by mekaar uit te breng. So dit is een droomachtige lied, wat net gaan oor die liefde. Ok, dit klink vir my lekker. Uh, kom ons luister nou, ek, ek Soek Jou Hier. Hier gaan ek and Rochelle, daar is so met, okay, ek ken nou nie vir polies, die groep polies, ek het nie so baie van hulle plate al, al geluister nie, maar ek, daar is beslis hierdie ene, ons is, dis nou die vierde ene wat ons luister, ek hou van jou, tot die dood toe, uh, reenbooghaard, en nou ek soek jou hier, hierdie is heeltemaal een ander uh, genre as die rest van hulle, so ek kan sien dat sy probleeme gehad het om uh, uh, uh, uh, wat a global Uh, genre te kry vir die langspeelplaat wat sy gedoen het en uh, ja en dan het sy ook genoem dat sy sy nie in reimpies nie, sy sy uh, soos die woorde kom, so sing sy om in hierso, is dit ook baie duidelik uh, maar baie paslik ook soos die woorde gekom het right, ons stap aan en ons geluister verder na die onderhoud die gas is Lichelle en uh, ja, is Lichelle van Rooien, sy van Pretoria en uh, ons luister verder na die onderhoud. Oké, okay, nou vertel ons nou meer van die van Rooien thuisde. Is jy getrouwd verloof? Wat is jou manse beroep? Het jy enige kinders? Prachtige dokterkies daai. Ja, ek, ek is getrouwd, ek is baar gelukkig getrouwd um, met uh, die liefde van my leven. Ek is verskrikkelijk lief met my man, Ricardo. En uh, ons het muziek, in ons aarde, ons het ontmoet in die muziekindustrie. Um, ek het hem ingekrijd als belichtingsingenieur met High School Superstar Powered by Celsius die hoge tijd. So ek het hem ontmoet in 2012. En ons het nogal een pak gestap van daar tot nou toe. Hy was oorspronkelijk die ingenier soos die candles, hy het daar saam getuur, oh, hy het al baie kunstenaars gedoen, en, um, ek moet, sy is nogal gesien, he, ek het baie opnoem ook en sy het nie beteken vir my die wereld. En, um, en ons het twee prachtige dochter kies. Die ene kie word nou nege volgende maand en die ander is ene kie sewa. Hm, en, en, en, kan daar I can vouch for it, het is prachtige gesin, <laughs> jylle gesinsfotos, oh, ek gaan kyk op jou uh, Facebook, en, uh, ja. nou, uh, troeteldieren, is daar enige troeteldieren in die huis? Vertel ons. Op die oomlik het ons nie troeteldieren nie meer, ons het twee prachtige Jack Russellkies gehad, uh, jachter en flauwkie, en ongelukkig is hulle toen nou, dit is baie vir my, maar hulle is last jaar januari um, weggeneem van ons, of iemand het hulle vergiftig, oh. en uh, ons had baie baie seer, hulle is in ons armpies verlede, en ons het net nog nie weer ons een wenkie gekry, en ons, ons, ons verlang nog te veel. Ja, jy kan een ander rondkree, maar jy kan daar twee nie replace nie. Ja, en nou die Jack Russell kies is nou ons geïnstelling, maar ek voel amper ek wil nie weer Jack Russell en mee, ja, flight, nie, want dat was net jaster en flauwkies, dat was nie nie nie. <laughs> ja. Nou, uh, word het dikwils uh, van jou verlang om een lang tyde van die huis af weg te wees? Uh, hoe hanteer jy dit? Nee, gelukkig nie. Uh, weet jy, ons het een wonderlijke netwerk um, van familie en vriende wat help as nodig is om weg te gaan sy sê die naweek um, het ons weer vertoonings in Pumalanga vir rook sy um, so ons moet soe toe gaan en, en dan tussen my en Ricardo of ek bly so my kinders of hy bly so my kinders of jy weet ons maak een plan maar ons, het, um, ons is gesê met baie oudpas en oudmas wat help my die kinders En, um, ja, ons hoef nie al ver weg te gaan, of baie lang nie, dan is ons weer terug. En sal, sal jy eendag jou kinders aanmoedig om ook een sangloba na te streef stref? Uh, hoekom of hoekom nie? Ek sal hulle nie keer nie, kom ek sê dit so, ja. sal hulle nie keer nie, um, ek wil net hee, dat hulle ook uh, begeleid word om in een richting wat hulle weet, hulle het meer as een Optie, of, ja. of wil ek amper se pilaar ja. wat men sukses kan bouw uh, nie al die eierkies in een houwer sit nie so volg jou drome, ek is een groot voorstander vir dit, volg jou drome maar mens moet ook realisties ongelukkig in hierdie wereld denk om seker te maak dat terwijl jy jou drome volg dat jy nog brood en melk het in jou ijskast wanneer jy nie optree of gereed maak vir optree, waarmee bly besig? sekker maar rondhoog met die kinders. <laughs> <laughs> maar, uh, nie, ons, ons maak maar mooi, jy weet, ons vrouw wat verskrikkelijk lang om mooi te maak, um, ons kan niet met hele mans sleet uitloop en fantastisch ja, leid. So, uh, ja, ons hou ons helemaal bezig met dit en ek, het is erg over my voorbereiding altyd, mens probeer denk hoe die stories volg op mekaar en hoe jy oorskakel van die een blied na die volgende een toe, so um, ja, so dit is nogal jy koop is besig, oor die vertooning, en jy hart loop weer oor ons, waar jy dink, jy kan vast hart met een noot of iets, jy weet, en omdou, hier moet jy sted, hier moet jy mooi oasmal, awesome hier moet jy dit doen, en vooral in formele, excuse, formele um, instellings, soos nou by Miss Grand Essay, waar ek gesing het, um, het jy uh, spesifieke manier, jy met die soe loop, en dan hier by die trappe afgaan, by, as jy by die koor kom, moet jy al rechts voor op die verhoog, of links voor wees, so mens met daai goed ook in gedachte hou, en dan moet my nog al die woorde ook onder, jy weet? Ja. <laughs> so, ons so, oh, so is nogal ge challenged met dit, maar soos daai wat jy genoem het van die, um, die likies, wat verskillende kleren het, En, um, en soos dat ek vir jou genoem het met een uh, story vertel, is dit nogal makkelijk om te onthou waar jy moet wees, wanneer jy daar moet wees, want die story volg mooi op mekaar. Nou, uh, uh, buiten nou die bakkerij en al die ander dinge wat jy doen, wat wil jy, sou jy rarig graag wou doen, verpleegster of onderwijsres, of wat wat beroep wil jy gehad het, sou jy wil wees? Ek uh, denk as ek nie een sangeres was, en een bakster, en een mama, en al die dinge nie. Ek sal verskrikkelijk geniet het om in kriminologie te gaan. O, oké. Okay. Um, ja, maar een meer in medische richting, waar my sal patologie doen, of uh, nadoodse ondersoeken, ek uh, weet het klink nou verskrikkelijk baie donker, yeah. maar vir my is die, die lichaam net een ongelooflike ding, en die siege ook, mens sal, ek sal toch miskien met die kriminologie probeer verstaan, hoe kom mense optree, soos hulle optree, en, en hoe mens betroene kan sien, en hoe mens sikere goed kan vermaai, of behandel, so dit is nogal een passie wat ek het. Ek het wanneer was het gister, het ek een ding gesien, hy weet, hulle sê, dit is nie die koel cool wat jy doodmaak nie, dis hy gaat wat hy maak. <laughs> dit is waar, nee. Waar, waar, waar. Nou, ja, om elektrisch te vertoon op die verhoog, moet die interactie tussen die gehoor en die kunstenaar, dit verg baie energie en kan uit put wees. Is daar enig iets wat jy doen, specifiek, om fiks te bly, draf, gym, fietserij? Ja, ek geniet, soos ek gesê, sport is nou nie my voortuid nie. Goed, ons hou allemaal veilig en ons geef nie van my iets om te gooi of te vang of so nie. So, ek hou van draf, ek is nogal iemand wat van jongs af hou daarvan om te draf, ek het ongelukkig dit nie op school, as uh, jy weet een sport gedoen en ek spuit ek het nie, so ek het nou met my kinders ook, ek sien hulle die selle pasie, so hulle doen landloop, wat um, mens, ek vind dit goed vir jou lichaam, en vir al vir jou vrouwens ook, jy weet as mens jou julle leven lang, ek, um, gewoontes in plek sit, is dit goed vir jou lichaamsbuis, goed vir jou gezondheid. So ek in die draf, ek um, draf so na en dan vijf of zes kilometer, die kinders, terwijl hulle landloop doen, doen ek die, die draf. Ek het een karwee. <laughs> ja. Um, <laughs> uh, uh, Oké, okay, nou, het jy al ooit buiten die grense van Suid-Afrika opgetreden? Tjoe, nou wat ek mooi denk. Nee. Nieuws, nee, is of wat? Ek moet jy nou denk nie, een keer in Mossambique, maar ek denk nie, nee. dit tel nie, nie. Dit ek, uh, nee, ek denk het was net, ek aan jou, want daar was net verlekke sê, nie. Geen opdrede <coughs> self nie, dit is op my, op my soos dit noem je, bucketlist, je weet. Nou, laat ek jy. Ako baard maar ek het, soos wat ek, ek gekies het met my, met my witte brood ook, het ons Zuid-Afrika gaan toer, en het ons kon oorsee gaan of hier blij, en ek het net gesê, ons land is so mooi, ek het nog nie elke hoek in draai gesê nie, ek wil, ek wil sien hoe mooi die land is. So ek geniet nog Zuid-Afrika, maar ek, ek sal graag oorsee hoe wil gaan. Um, nou, wat is die beste en meest treffende compliment, wat jy al ooit gekreid, of na nou optreden? Probeer nou aan wat die treffendste was en het is hartstikke om te sê dat men so vannacht het van vergeet, nee, vooral as men nou so lang uit die industrie was, maar iets wat men nogal getref het was nou onlangs, die 1 juni, het ek een motiveringsproekje gehad by school in Boksberg het was uitverkoop, ons het 120 vrouwens daar gehad, en dit was een wonderlijke ochend geweest, en ek het dit my hart gedeel, en ons gepraat over hoe ons ons karakter bou en net en hoe jou persoonlijkheid bepaal wat jou karakter is, en ons het baie bub gemaakt, ons vrouwens, ons draag nogal baie op ons harte, op ons eie, en dis wat, ek vir jou sê, ek geniet om met die gehoor te praat, ek wil, ek wil weet, ek wil weet wat in jou hart aang, en ek wil weet wie jy is, aan wat jy doen, en hoekom sorg jy vir jou kinders, en hoekom werk jy nie, of jy weet het, um, en, ek het net die ochend so geniet, om myself te wees met die mense te connect, en een vroukie het na my toe gekom, en, en ek, ek gaan het nou maar sê, sy, sy het grijsaare gehad, so sy, sy is, sy is wijs, en rijk van kennis, en, syke mense, um, dit ouwe mense, dit, Hulle, ek kan amper sê hulle, maar hulle betekent een beetje bang. Want hulle opinie is vir my waard goud. Um, want hulle het levenservaring. Weet, nou probeer ek daar die, die verhoog staan en vir jou moet in praat, maar jy het twee keer soveel levenservaring soos ek. So dit is een beetje intimiderend vir my. En die vrou kende my toe gekom. En sy het my so my arm gevat en sy sê vir mylisjel, jy is seker een van die mooiste mense, wat ek nog ooit ontmoet het. Ach, ek leke. sê vir nie, Tanny, dit is net baie make-up en afspraak. Sy sê, sê vir my nie, jy verstaan nie, hoor wat ek sê. Van binnen af. Jou hart is so mooi, en jy moet nooit ophou met vrouwens praat, die meneer het vir jou geroep. En ek het net al aan tranen en ek sê, van Tanni, jy verstaan nie hoe het ek nodig had om, om dit te hoor nie. Ja. En mens twyf, hoe bekyk in jyself. En um, hoe die mense voorbij die make-up kyk, hulle verkyk voorbij die haar spry, en hulle sien hoe mooi jy is. En dit het my waar beteken. Ja, die, die vraag, vraag vir meeste van die uh, onderhouding, en die, meeste, <lacht> die, die antwoord wat ek die meeste krij, is dat na een vertoning kom iemand na hulle toe en sê, hulle het aanklang mm -hmm. gevind, hulle het aanklang gevind by daie leekie of daie leekie, hy sê, ja, Eefie. dit is die lekkerste om dit te hoor, jy weet, ja. Dit, is, ja. dit is wonderlijk, voor alles het iets is wat uit jou eie pen uitkom, jy weet, om te ja. weet, um, ek is nie alleen dier die situasie, nie, dat is vir eigenselviging van die gehoorse kant af, ja. en ek denk daar is die grootste oor, um, compliment wat mens kan kry jy weet buiten die feit dat mense jou hart leer ken, soos wat jy niet aan die my hart gesien het op die verhoog is het lekker as mens weet, jy deel die hart en jy deel die selfde emosie en gevoel ja. ons gaan nou weer luister na een van jou plate, wat is dit? So ek wil graag um, vir julle to stay in love with you speel. Vir die wat nou die hele onderhoud luister en nie een woord verstaan nie en net Engels praat. Um, het ons hierdie fantastische liedje wat um, ek so bevoorraag is om te kom en op my album he. Uh, Almerie Gerber het dit vir my geskryf en as hy ook, um, het om ook getoon zet. En ek weet, hier is een baie speciaal en dit is ook wat zo belangrijk is dat sy vir my gebring het en gesê het, hier is een geskink van, weet, van ons patal af, ek wil graag hier met ons sing, en toe kom luister, dit in my hart, dit klop en ek het gewet, hier, hier is net, hier is bedoel vir my, en ek wil dit graag sing, en ek wil dit graag vir ander mense um, geel met die luister. Dankie, kom ons luister, hier gaan we. Stay in love with you, en dit is van Lichelle, en een prachtige melodie op daar die liekie, en uh, ja, to stay in love with you, uh, dit wees, of, of dit uh, praat van lasting relationships, nou, ja, jy weet, daar is een ding wat ek nie kan verstaan, nie, hier, is hierdie, uh, ek verstaan, jy can fall in love with you, maar ek kan nie sien hoe, op aarde, nadat jy fall in love, how do you fall out of love? ek kan dit nie, ek het al baie gehoor die term die mense uh, doen dit en uh, ek sê, once in love you stay in love <laughs> dit is maar hoe dit moet werk uh, behoor te werk maar uh, blijkbaar is ek in die in, in wrong die Right, ons is, uh, alo, ons is hier op die aftraan, ons is bijna daar. <laughs> wat so is jy beskouw as jy grootste prestatie, ooit? Jy mag maar spog. Uh, Oei, grootste prestatie van my show van, van werk, weet of, of succes wat met so kan sê, is um, sekker twee dinge, ek kan nie net een noem nie, die eerste een is, is high school superstar, wat is vir my fenomenaal, een ja, geweest, in ja, een groot uh, hoogtepunt in my leven, um, jy kan nou nog gaan google, en kyk wat dit was, en daar video's op YouTube en so aan, en dan die tweede ding vir my, was sekker my stichting, en volhouding daarvan, van, van bezighede, om dit te begin, dit is die twee, je weet, grootste, goed wat ek al bereik het, as mys kyk na bezighede gewaas en succes en, en, en, en loobane. En dan die allergrootsste is jou, jou man en jou twee kinderkies? Ja, dit is my persoonlijke goedkies, is ek I'm the most fond of them, en ek voel um, ek, ek voel rechtig geëerd om te kan sê, ek is een mama, omdat ek weet, ons baie mamas en mama harte daar buiten wat ek nie kan sê nie. Hm. Um, of, of waar het ontneem is van, so ek is rechtig bevoorrecht over en so, so my groeit prestatie om net leven in die wereld te kon bring ja. Nou, bemarkie jouself of is jy die regent aangeteken? Ja, op hierdie stadium is ek nog independent, so sê hulle dit noem. So ek uh, het um, lang gewerk in die bemerkingsveld. Uh, so ek uh, baie ondervinding gehad met radioadvertenties skryf, uh, tv-advertenties. Ons het, um, ek het baie media training gedoen vir mense wat moet gaan op radio en op tv. Maar wat moet te sê, hoe moet te sê, so ek genie die bemerking verskrikkelijk. Like. Ek sê my dat ek, ek grafies ontwerp doen hou ook daarvan om die poster self design, je weet, en die bemaarking self te doen, en ek geniet het verskrikkelijk, self met my bakkerij ook, het um, is my lekker om vir die mensen te video kies te maak, en te wees wat ons doen, en om alles by mekaar te sit op die einde van die dag, om dit so te promote. Ja, jy sien, dit is jou promotion, wat my <laughs> uh, bewus gemaakt het van jou, en uh, Ja, anders het ek jou nie gevraag as jy nie jouself jy bemarkt het nou uh, om, om een bespreking te maak uh, voor optreders, hoe gaan die leisteraars te werk en indien na enige voornomers of e-postadresse is herhaal hulle en lees het starig Ok so om vir my te bespreek, dit sal my wees vir enige uh, privaat of korporatieve geleentheid is jy meer as welkom om een e-post te stuur na info at showtimeproductions.co.za of te, jy kan so whatsapp of bel op die nummer 067 756 3513. Ek herhaal gebyde. So vir enige korporatieve of private funksies, enige motiveringsproekies is jy meer as welkom om my te kontak dier Showtime Productions. So jy kan hulle of e-post by info at showtimeproductions.co.za of jy kan hulle skakel of whatsapp om 067 756 3513 God, ek hoop die luisteraars het in nota gevat en uh, dan uh, is daar uh, nog enig iets vir die luisteraars uh, van Lichel van Royen behoor te weet wat ek nie aangeraak het. He. Ek glo jy het my die meeste vraag gevra wat ek nog ooit geantwoord het op radio en dit was my so lekker om met jou te gesels en um, daar is nie veel meer wat hulle hoef te weet of kan weet van my nie behalve dat ek baie hard aan werk om julle nieuwe materiaal uit te breng. Ek sien uit na die rest van die jaar, ek sien uit na dit wat vir ons voorlee. En ek hoop ek sien julle by my volgende vertoonings, gaan volgens my sociale media platforms gaan luister my muziek op al die stroomplatforms wat jy luister nou, en dit is hoe mens die kunstenaars kan ondersteun. Um, ons uh, waardeer elke een van julle, wat net gaan koeken loer na nou ons dingekies en na nou ons goeie gaan like op, share dit, en uh, dit is verskrikkelijk, dit word waardeer. Baie, ja. baie dankie. Ja, daar het jy soms met my vraag geantwoord tot my volgende vraag. <laughs> Moose, uh, ons beweeg eindigse kant man. toe, wat leef voor in die onmiddellike toekomst vir Lichel, en uh, daar het dit genoem. Nou, uh, Ja, ok, vertel ons nou van jou gunsteling, Lekie, jou gunsteling all time, waarmee ons gaan uitspeel vandag, die een wat jy die meeste geniet om te present. Ja, soos so enige ander mens in die wereld en ek sê dat die meeste van ons wat luister na in die onderhoud ook, jy het my gunsteling, Lekie, hier al die soft spot al die plek in jou hart vir hom, so, ek heb, wil graag vir jylle uitspeel met my unieke, akoestiese, nietskeping en weergave van die ou legende um, wat al paar keer oorgedoen is, maar oorspronkelijk door Jennifer Rush en daarna door Celine Dion, en nou my weergave van The Power of Love. Yes, as ek moes kies so ek om ook gekies het, vir Rachid. Dit is uh, ook die enigste lied op my album, en as jy kunstenaar is en jy luister die onderhoud, sal jy verstaan wat het beteken, as ek vir julle kan sê, dat het is die enigte lied op die album, wat ons op een tyk, een recording het ons omgevat, en ons net so op die album omgezet. Ek sê, baie dankie, Lichelle, vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program, en ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst, ek glo ons gaan nog baie meer van jou hoor in die toekomst, en uh, dat uh, die besprekings gaan inrol, Nogmans, baie, baie dankie. Baie dankie, Lutwig, vir die voorraag, en um, ek het verskrikkelijk geniet saam so met julle, en uh, dankie uh, dat jy my muziek deel met die mense wat luister hier na Ramcat Radio. Oké okay, dit is tyd vir my om af te sluiter. Ek vertrouw jylle het visloosiaal geniet soos ek self ook gedoen het en dat jylle naar sal luister op die sociale media en al haar snitte daar sal like en jylle positieve kommentaar daarby sal los. Onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol. Indien enige bespreking wil maak vir funksies of enige ander optreders van enige van die kunstenaars wat op hierdie program al opgetred het, wees seker om my epos te stuur aan ludwig vinter at live als aan in alles klein letters en ja uh, die ludwig word gespeludi wig ludwig vinder het live dat co. zit of jullie kan my bel by 0725419803 54 in O, oh, nee, ek genoem net nou herhal. Uh, <laughs> ek sê julle in contact breng met die betrokke kunstenaars of hulle agente. Ek sal ook, baie waardere, waar as die kunstenaars wat oplein uh, vir uh, WhatsApp uh, onderhoude beskikbaar is, vir uh, onderhoud van so ongeveer 30 minuut, ook hy per tyk hier gaan neemens so een bykie langer soos vandag nou, <laughs> en uh, met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem, my oproep sal gee, Op my cellfoonnummer, en hier halal ek om nou, ek sê 072-541-9803. Nou, tot volgende week is het ek Ludwig Venter wat sê, uh, loop mooi, kyk na jylle self, en die allerbeste word jylle toegeweens, geniet wat jylle doen, en doen wat jylle gen, uh, geniet, Siru leiters alligators ek speel uit met Lucille se weergave van The Tower of Love hierry. The hours of love